Він прожив 70 років і застав чималий шматок кінця 19 століття і прожив доволі довго у 20 столітті, аж до 38 року, коли його розстріляли внаслідок сталінських репресій. Микола Чернявський став класиком ще за життя. У 20-х роках вийшов десятитомник його творів. Сьогодні Юдій Винничук, як знаний любитель і знавець еротичної літератури, розкриє невідому грань української класичної літератури. Колись кіфи вертались додому з походу і їх зустрічали женщини, то вони скидали з себе зброю, брали в обійми своїх жінок і деякі, не входячи в вежу, тут же на людях задовольняли своєму бажанням. Юрій Винничук – письменник, перекладач, упорядник. Загори інформації в голові Юрія Винничука колись назвали Чемоданом. Одна з фірмових знаків львівського письменника – вміння створити вдалу містифікацію та не менш вдалою її розвінчати. Я коли читала про Миколу Чернявського, якось мене вразила його ну шматочок біографії. Його можна навіть на Вікіпедії знайти, де він пише, як він народився так поетично. Ось там Бахмутський повіт, побачив світ Божий у сім'ї молодого Діяко, на четвертою дитиною було вписане моє ім'я в книгу буття. Тобто, навіть якби в нього було абсолютно нудне життя, оця от така дуже ніжна, якась така настроєва автобіографія чи просто опис свого народження, якось налаштовує на прийняття історії людини з дуже непростим, напевно, життям. Ну, а що говорити про Чернявського? Взагалі, є сенс, читаючи його тексти, якось згадувати про його біографію чи щось таке? На це взагалі звертати увагу варто? Ну, звичайно. Треба, по-перше, читачам представити взагалі, хто це такий, бо, очевидно, 99% слухачів не мають поняття про нього. Микола Чернявський – це ровесник Куцюбинського. Народився в 68-му році і був досить плідним письменником. У 20-х роках вийшло 10 томів його творів. Але пізніше його прив'язали до справи СВУ, арештували, випустили. Потім, коли арештували членів СВУ, його знову другий раз арештували, потримали кілька місяців, випустили, але вже його не публікували. І коли його арештували останній раз в 37-му році, то вже він не вийшов з тюрмив і в 1938 його розстріляли. Тобто в 70 років маючи він загинув від кулі. І тут ще цікавий той факт, що з українських письменників так званого дожотного призиву, які народилися в 50-х, 60-х, 70-х, 80-х роках, і дожили до 30-х років, не вижив ніхто, всі, всі були знищені. Росіяни, коли говорять про те, що у них були репресії, то вони дещо перебільшують, тому що у них не всі письменники цього віку були розстріляні. А були навіть такі дивовижні речі, як от з який був якийсь час в еміграції, писав пасквіті на совєтську власть, потім приїхав тут жив і в своїй смерті помер у 1938 році. У нас жоден, хто повернувся з еміграції в 20-х роках, чи на початку 30-х жоден не вижив, всі були розстріляні. в ну, Чернявський не був в еміграції, він він в Україні був час. Він був, він друкувався в радянській пресі в 20-х роках, він е, е, багато публікував віршів, повість Блискавиці і так далі, та далі. і так далі. Значить, кажу, що там його творів вийшло. Але ж потім всіх цих письменників було розстріляно. Олександр Ірванес називає їх Письменники другого шолону. Для мене взагалі ці письменники другого шолону цікавіші, ніж першого шолону. А чому, до речі? Це мені важко пояснити. Ну, скажімо, я Леся Українку раз почитав, і більше мене до неї не тягне. А от вірші якогось чого Люва, мені подобається, час від часу перечитувати, Чи Руданського, чи ну от Куліша, я теж не маю бажання перечитувати його поезії. А от такі письменники, як Любов Яновська, Микола Чернявський, Грицького, Григоренко. Ну, це, це ті, кого ви ще в 60-х роках. Нечуй Левицький, Конецький і так далі. От мені часом хочеться їх щось почитати, їх, тому що, по-перше, щоб зачерпнути цієї мови ще. Тому що, все ж таки, е, ну наскільки ми не є великим патріотом української мови, але на нас російська сильно тисне, бо все ж таки, я більшість фільмів дивлюся російською мовою книжок більше читає російською, багатою польською і так далі. Та. Ну, в нас з цим є проблеми. І, ну, ясна річ, що воно якось відкладається. Тоді треба час від часу це підзарядитися. Це як в нас вдома заведено, коли ми приїжджаємо з-за кордону, я варю борщу, ми на це якесь нації <с> споживаємо після того, що ми їли там невідомо що. За це так само я мушу от, почитати щось з українських класиків і от, так, напитися. Це. Це. Не хочу так патетично говорити, але... Так, а от, в чому в цій мові немає ну, цієї контамінації російської? Тобто, в чому от в нинішній українському виговори, то що є цей сильний вплив російської мови? А от на перекладу Чернявського його менше виходить? Право в тому, що ці всі письменники наші, вони вже виходили з народу. Це здебільшого... Російська література на 80% це прийшла з гори, тобто це були варяни, поміщики і так, далі, і так далі. Тобто вони інакше йшли до, до, до писання своєї рідної мови. А наші письменники вони в, в, з дитинства вибирали цей народний стиль розмови. У них ті прекрасні діалоги, живі, непідробні. Взміть будь-яку зараз оповідання, які друкується в літературній Україні, там 90% цих оповідань про село. І селяни там розмовляють так, як вони в житті ніколи ніде не розмовляють. Просто люди живуть в місті, а пишуть про село. Виходить повний маразм. В класиків такого нема. Ну, Будь-які тімунологи почитати «Ночує Левицьку», «Бави Параска чи баба Палашки». Це така жива мова, що... Ну, от, в, в, в, ясна річ, що впливи якісь російської літератури були, особливо там, на Винниченка, видно, там вплинуло її. Але воно впливало хіба так на, на сюжет, на, на якийсь. Ну, зокрема, твір, з якого я уривки буду читати, він написаний в руслі того, що. На той час в російській літературі відбувалося. Тут вже знято табу на тілесність, на секс, вже якось вільніше розповідається про це і стосунки чоловіка і жінки. І... Але тут є і вплив західної літератури, і Псена, і інших, де, де показана а, от, якось, там, розпуста, і, і, а з другого боку ранимі жінки і так далі. А Чернявський міг читати цих от іноземних письменників? Так, він знав кілька мов. Він дуже освічений чоловік був. Я, до речі, думаю про те, що ви сказали про українських письменників-вихідців села. Думка з одного боку слушна, бо справді це от жива мова, яка в діалогах і не тільки в діалогах є. Але з іншого боку, саме ну, до цієї думки часто звертаються прибічники ідеї української літератури, як сільської літератури. І української мови, як винятково сільської мови. От, як це з цього парадоксу можна вийти? Українська мова справді сільська, тому що е, вона формувалася на селах, в містах українців майже не було. Ось, але... Тому вона і така жива, бо російська мова дуже штучна. Ми ж забуваємо про те, що цю всю лексику російську абстрактну і наукову створили українці, які приїхали з Києвів-Могилянської академії. А творили вони дуже просто. Це було, значить, на, на початку 18 століття. Вони брали німецькі і латинські слова і за принципом ліпили слово до слова. І таким чином появилися оці всі купа слів, там, предначертанія, там, там, щось таке. такі ці комбіновані слова, це все кальки з латинки і з німецької. О, наша наукова лексика творилася зовсім інакше. Ясно, що там вплив був інших слов'янських мов, але ж не, не так нахабно брати слово і ліпити його з кількох частин. В результаті у них от у них немає таких самоутворень. У нас утворити слово, поняття якесь дуже легко. Там, книжковий магазин, книгарня, у них ні, книжний, книжна лавка, книжний магазин. Да, бо, жлезна железна дорога, на залізниця і так далі. Образування, освіта. У нас це простіше і, і, і видно, що це є народні слова. Але повернімося до Чернявського. Все ж таки Чернявський він після приходу совєтів став комуністом. Чи був він комуністом? Ні, ні. Він, він належить до тої плеяди, що Філянський, ем, який теж був розстріляний. Як і в Жарко, який теж був замучений в тюрмі, і багато інших. Їх назвали попутники. Вони намагалися писати щось там. Ну, скажімо, Чернявський написав вірш про Дніпрістан. От, але були, бували парадокси, як і в 1933 в році помі, надрукував цикл віршів про Єгипет. В Єгипті він був наприкінці ХІХ століття. Якби він цього циклу не надрукував, може його би і не зачепили рука репресії. Але десь інкведиста прочитали, це подумали, що, ем, що він недавно був в Єгипті. Викликали його, почали допитувати, пришивати йому, що він агент єгипетської розвідки і так далі. Хоча я їм пояснював, що, що він був ще до революції, та, це йому не помогло. Так. Абсурд. Ось я прочитала, що Чернявський написав «Донецькі сонети», де, а, це... де «Оспівав життя донецьких селян ні, ні, ні. Чи що це... Так? Ну, «Донецькі сонети» насправді, це такий простеп, це такі замальовки чисто... Ну, там нема горючній праці шахтарів і так далі. Шахтарів найбільше описав Передон Черкасенко. У нього великий цикл оповідань. Я дивуюся, чому ці всі донецькі... Діячі, чому вони не видають його твори. Це дуже теж цікавий письменник, який помер на еміграції. І в нього є дуже багато от про шахти е, оповідань. У Грінченка є такі твори, а в Чернявській – ні. Він, він був такий інтелігент, він, він очевидно не дуже розумівся на стосунках там, робітничих, бо у нього переважно інтелігенція описана. Окей, ну тоді от ви говорили слово «предначертання», нам буде зараз «предначертано» послухати, який рівенничок читає Миколи Чернявського. Де це про роман, ну може не роман, повість «Варвари», яка опублікувалася в 1907 році в журналі літературно наукою і вісник». Після вона була опубліковано в десятитомнику творів Чернявського і в 60-х роках вже в двотомнику його творів. І там головний герой Кунцевич такий, вчитель, який займається тим, що спокушає різних жінок. Спокушаючи їх, він під це підводить цілу теорію. І оця теорія є така досить цікава. Треба сказати, що це все він звертається до дівчини на ім'я Дора, яка походить з єврейської родини. Концевич знову спалахнув бажання. «Ах ти моя, даліло, даліло!» Прошепотів він і впився в устами в її повні, як пупінки червоної тріанди губи. «Ти так кажеш, а знаєш те, що...» і в цьому нашому святому коханні інстинкт, половий інстинкт, усе. Однак, чи в чоловіка, чи в звіра, тільки я, як культурний чоловік, вільний одусяких стародавніх і новітніх традицій. відрізняюсь від звіра тим, що його полове життя служить тільки цілям заплоду і має своєю метою продовження роду. А в мене він являється способом красити своє життя, додати йому найбільшої, найгострішої солоди. У звіра це тільки інстинкт, а в мене це складний психічний процес. У нього це простий рефлектор. Акт, а у мене – сознательне ощущення, І чим я більше сознаю його, тим я більше помічаю в нім відтінків, і тим він більше дає мені осолоди, утіхи, щастя. Це не гарно. Ти становиш себе на один рівень з чотириногими, Утім, то я річ, що не ставлю. А все-таки тут є якесь звірство. Іменно, але втім і є поезія, справжня, реальна поезія, поезія вільної живої людини, а не якоїсь ходячої схеми, якоїсь схоластичного фантому. Дора, усміхаючись, неймовірно похитала головою. Усміхнувся Кунцевич і пригорнув її щеку рукою собі до плеча. «Мені пригадується зараз одне місце з Геродота. Оповідає він про наших предків-скіфів» оповідає, як Еллін про варварів, про людей, нижчих від нього. І каже, між іншим, що коли скифи вертались додому з походу, і їх зустрічали женщини, то вони скидали з себе зброю, брали в обійми своїх жінок, і деякі, не входячи в вежу, тут же на людях задовольняли своєму бажанню. Це з його погляду варварство, а мені це здається зовсім природною річчю. І може ми знов дійдемо до того. Ну фу, це ж справді варварство, перебила його дорого. Варварство? А на мою думку, це є стільки безпосередні щуття, правда тепер це нас шокірує. Але в кожному з нас сидить отой варвар, тільки його зв'язано по руках і ногах рожевими стрічечками чемності. защепнуто на всі плечки звичайності і зверху обгорнуто всього в чорну хламиду моралі. Але в наш час варвар уже скидає з себе всі ретязі і хламиди. І не тільки в половій сфері, а й у всіх других «Годі, досить уже він томився, як Самсон у неволі філістимлян. Тепер він виходить на волю і бере собі все, чого хоче. Бере і прекрасних філістимлянок». Кунцевич потягся головою до Дори і поцілував її. «Варвар, мій любий варвар», – шепотіла вона, мліючи з кохання, із того, що їй казав Кунцевич. «Еге, варвар, скіф, бо в мене дух і тіло живуть у гармонії». І так і повинно бути. І коли всі люди стануть такими варварами, то на землі буде гарно їм жити. А тепер що? Ось ми всі захопились було так званим визвольним рухом. Але в чому він був? В політичному і соціальному визволенні. І тільки. І тут нам, вибач вульгаризм, як мужики кажуть, жаба циць кидала. А яка тому причина? Дуже проста. Треба було раніше, ніж визволяти духа визволить тіло. «Як це так?» – спитала Дора, прислухаючись не до змісту його слів, а до тембру його голосу. «А так, треба, щоб ми вернули його в пірвобитне состояние, дали повну волю інстинктам. Інстинкти повинні бути на першій місці, і коли ми дамо їм волю, не приглушимо всякими там моралями, то вони ніколи не зрадять, і чоловік буде здоровий тілом і духом, і він буде здатен увесь світ перевернути». А тепер що вийшло? В революцію кинулась усяка каліч – фізична і духовна. Раби забажали стати панами. І немає нічого дивного, що ці раби внесли в ряди щирих, беззавітно відданих ідеї, але покалічених тілом людей, деморалізацію. І що вийшло? Уряд двинув усю свою силу. Добродіїв з кукардою на лобі гукнули мілордам від свинячого корита, і вродилась славетна чорна сотня, усякі там союзи, і врешті визвольний рух розвіюється, мов бульбашка». Ну, положено не тільки чорна сотня», – зауважила Дора, простягаючи руку до його вусів. Він помітив, що вона не слухає його. Та йому самому набридло вже говорити про те ж саме. «Звичайно, не одна чорна сотня», – сказав він, і схиливши голову, вложив їй у руку свій цупкий вус. Ну і це такий епізод, де описано відчуття цієї Дори. Вона лежала на ліжку, а муки ревності обступили її з усіх боків, обсіли навкруг неї і нашіптували гіркі, пекучі слова, навівали нерозважні, на довгі, невиразні мрії. Як щиро, як безжурно вона віддавалась йому, з якою вірою пішла на поклик його. Вона думала, що то поклик людини-чоловіка, а то був поклик самця. Йому потрібна була не людина, не женщина, а тільки самка. В ньому говорив, в ньому кричав, в кожному слові рухові самісінький тільки половий інстинкт. Він розбудив той інстинкт і в ній, і дратував його, і не давав йому погаснути. Він повивав її в якусь жогучу наркотичну млу, і держав у ній доти, поки йому потрібно було. З цинізмом варвара він говорив їй про свою любов. Та хіба то була любов? Але коли й була любов, то не любов людини, а любов звіра, собаки». Мені цікаві ці роздуми, які автор кладе уста своїх героїв, тому що вони достатньо мірюють такі актуальні і зараз і бачимо, що є тут навіть якісь паралелізми з сучасним станом, з рухом і таким іншим. Але дивує те, що це коли це написано, це написано на початку 20-го століття коли більшість нашої літератури ще була досить оцентлива і не порушила е, таких тем. Вибачте, дайте я докажу до кінця. Все для мене і нічого від мене. Допустимо, що всі пристали до цього вчення. Що ж вийде? А вийде щось старе-старе і всім відоме. Гомос гоміні лупус ест. Та ще лупус у квадраті, бо зоологічний лупус взагалі не теоретик, не систематик. Він поти лупус, поки не набив свого черева м'ясом або поки не спарувався з вовчицею, а двоногий лупус це вже не те, йому потрібен увесь світ. А що ж воно буде, коли кожна людина, а підемо далі, то й кожна блощиця, кожен атом вважатиме себе за осередок світу і претендуватиме на неподільне володіння всім у тим світом. Тож ж вам каже про це? Непомітно для себе дратуючись, відповів Кунцевич. Мій лозунг – кожен відповідає за себе і користується з того, що падає в житті на його долю. Багато впаде чи мало – це інша річ. Це не важить. А важне те, що чоловік не відповідає за других. Болить у нього самого що – він про те знає і шукає собі ліків, а болить у кого другого. Нехай собі болить, яке мені до того діло, коли я візьму на себе болі хоч одного чоловіка, яке матиме тоді право не брати болів п'ятого, десятого, усього світу. А уявіть собі, що кожен чоловік приймає на себе всі болі людського роду, щоб це було. А був би це прекрасний величний світ, де отак щодня сходить сонце. Він показав на схід, де вже починали виринати з за хмар снопи проміння а якийсь неможливий дім божевільних. Бо хіба може серце одного чоловіка вмістити всі болі світу? Скажіть по правді, без лицемірства. Допустимо так, ви зійшлися з нею, думали тільки про свою насолоду і тільки про свої болі, коли б вони були, а потім взяли та й кинули її. Ви собі півнем кукурікаєте та нових курок наглядаєте, а вона яєчко понесла. Та не просте, вона повинна стати матір'ю, але ж це закон природи. Так, закон природи, чудесно. Тільки їй треба чимось кормити себе і ту дитину, що знайдеться в неї. А я чув, що батьки то їй заборонили додому й очі показувати. Це говорить один зі знайомих цього концевича. І чим це закінчилося? З тим, що родина цієї дори, батько й троє синів, перестріли цього вчителя концевича і поставили питання Руба, чи буде він одружуватися з їхньою дочкою. А він? він відмовився. Тоді вона на нього накинулася, повиривала йому вуса. А Дівуса відігравали роль досить еротично, бо ця Дора любила ними бавитися. Але ще перед тим, як він зв'язався з Дорою, в нього була ще інша дівчина, яка, до речі, покінчила самгубством, втопилася в річці через цього ж таки Кунцевича. Тобто вони його так побили, ця родина, що він тихенько вночі виїхав. І закінчиться поїзд мовою його знайомих, які журяться, де ж не другого такого вчителя знайдуть, бо... Вчитель пропав, виїхав, тік. Така от е, історія. Ну, така провокаційна штучка. Якось, справді ж, не віриться, що це 1907 рік, щось таке взагалі фантастичне. От як, по-вашому, в контексті тогочасної літератури оцей е, роман чи повість «Варвари» наскільки ну, шоком міг бути для читачів? Перед тим вже е, встиг трошки шокувати Венеченко. Тобто, це вже е, Чарнявський, е, фактично, відразу за ним е, це публікував. І, а ще перед тим, до речі, був досить шоковий, шоковий твір Франка «Великий шум», де є описано... Досить брутальні сцени є, які, до, до речі, коли її публікували спочатку в літературно-науковому віснику, то там повскорочували це, але потім вже поновили в окремому виданні. І в багатотомнику Франка є повністю текст великого шуму. Варто почитати, там є дуже цікаві теж такі кавалки, які, здається, що не зараз написані. Так, значить, Чернявський, він не такий прямо провокатор-новатор, він вже ступав в річку, куди вже ступали річки. Ну так, річі. перед тим вже російська література, ну, ці теми вже з'явилися, ті амфітеатр Купрін і багато хто, вони вже, вже почали писати на такі теми. Так. Ну, але взагалі є такий великий міф чи, я не знаю, стереотип такої української класики, яка здається дуже снотливою. Наскільки це відповідає дійсності? Ну, вона, звичайно, була е, більш цнутлива, ніж російська. Але це пояснюється тим, що російські літератори могли собі дозволити жити з, з літератури. В е, журналі їхні виходили великими тиражами, книжки так само. Е, вони могли, мали е, змогу творити не тільки повісті романи, але писати статті, за які вони отримали непогані гроші і так далі. Українські письменники, ніхто... З літератури не міг жити. Кожен мусив працювати. Дехто дуже тяжко і мучився тим, як от Коцюбинський постійно страждав від того, що мусить працювати, а не має можливості писати. І вони порівняно... Український письменник дуже мало написали порівняно з, з російськими письменниками. Лермонтов чотири томи написав за майже 27-28 років. А у нас... Люди могли жити 80 років залишити по собі, як Глібов залишити там. Двікни ж два томи, скажімо. Але ще про іншу хотіла запитати. Ну от в українській класиці я маю на увазі, є якісь еротичні пасажі, тому що мені часто здається, що в широкому загалу може виникати відчуття певного шоку, там коли раптом виявляється, що Франко великий каменяр написав там текст з брутальними еротичними моментами. От наскільки це обще місто? Я хочу такого антологію видати еротичної класики? І, і дуже мало є таких творів, є ще можна назвати твір Грицька Григоренка, це псевдонімом садовщику «Косач», повість «Хаос» давно описала свої еротичні переживання, фантазії і, так далі, і так далі. Вільність така появилася вже в 20-х роках, тоді вже маємо дуже багато творів, переважно поезії на таку тему. А так, Ну, я це ж пояснюю тим, що у нас так світських журналів було досить мало. У нас більшість журналів все ж таки були якісь спрямовані ну, відобразити якусь там політичну силу, або там для просвіти і так далі. Ну, тих просвітянських виданнях, ясна річ, такого ніхто там не може Там сексу так, не було. А в Росії у них купа було купа журналів таких от, власне, для дворянства, для поміщиків, і, і ця публіка хотіла таких творів, і вони її діставали, а нас не було, у нас аристократії не було, а преса взагалі була в Галичині вся, в Україні ж не було нічого, і передплатники переважно було священники, То вони дуже пильнували за тим, щоб чогось такого не з'явилося. Взагалі, от мені особисто здається, що в жодному літературному тексті не буває еротики заради еротики, так само, як не буває описів насильства заради самого опису насильства. Так само в повісті «Варвари». Мені здається, що за оцим от еротичним, таким от, можливо, дещо провокаційним шаром верхнім може ховатися якесь друге дно, якийсь підвал із ідеєю трохи в цьому прихованою. Я права чи ні? От в цьому, принаймні, тексті є оцей підвал з якоюсь глибинною думкою. Тут, може, якщо покопатися, може ще щось знайти, але так на перший погляд, то це є твір про такого негативного героя, який йде по трупах, підкоряє собі все, що бачить, і, і, і все, що він хоче і прагне, стає належить йому. Ну і, я думаю, що це ми і зараз бачимо таких людей. Так що це, я думаю, це актуально. Твори письменників, що ви чули в цьому подкасті, незабаром зможете легально завантажити в онлайн-магазині OBRI Store за адресою store.ovrie.com.